Sagarno eguna larun batuntan, sei orenetatik goiti txotx bayonan, bayonako elkarten etxian glen uh, lekioan beraz, eta istantian burasso antoratzaile baten zurendugu, maideerregi bainan lehenik prentsuarekorat joan zen, inzaharri eta hantzen helen sarriton, etxe pare liseoko zuzendaria eta badakigu, eh? liseo berria egiten dela, beraz zertan diren aferak gallegin dio inzak helen sarritoni. Alors, liseoari buruz euh, euh, biziki ongi duazte, aferak, iran nahi baita Liseo berria istantian euh, okanen dugula aldaketa prestatzeko eta iraileko sartzea ere segurtatzeko eta um, kari hortarat uh, be bai uh, bada uh, bultia bat entzuten dela uh, leku guztietan uh, materialaren erosteko lizuak berak kanpaina bat ereman duela sakarjonduak salduz eta eta dirua biltzeko iru egun uh, mila eurotan uh, finkatu nuela gure behar minimoa, Uy. bai, uh, jaiten alduguna da erdia uh, lortu dugula guti gora bera, eta gure Sagarno bai biztanda dirua bilduko dela, baina uh, guk espero duguna da memento bat partekatzea eta animazioa izaitia bai bertan Euskararen eh, inguruan eta bai Sagararen uh, enguruan uh, beti bezala. Jakimbar da Sagarno Egunai adanik egiten zela lehen Eta, jadani, baionako ikastolek parte hartzen zutela, beraz, bada burasoan artean usaila batala ere. Bai, errat, esplikatzen nuen bezala, 2012 arte egina izan da, inbaturtez, xakarno eguna, maiatzeren bukaeran eta denbora gara jartan ziren uh, lehen mailako gurasoak. Xantzaz horiek uh, bilakatu dira huai uh, lizeoko guraso, beraz jakitatia uh, horginen egiteko moldea, eta proposatu dugularik uh, berpistia memento hau, ebe behala lotu dira eta eta, jara, antolatzeko prest. Mm -hmm. Egunta berrogoitamar bat laguntzailek parte hartuko dute? Hori da, behar gau, bat, gau bakar bat entzat, egunta berroitamar bat laguntzaile behar dira, gura suetan deia initzek parte hartu dute, koligioetarat uh, luzatu dugu ere uh, eskaera laguntza izaiteko, bai ikastoretat eta heldu dira batzu, eta bai gure ikasleetan eta lehengo ikasleetan. Afen, zabaltzen dugu uh, urbilako jendeari uh, deia laguntza izaiteko gauartako, ezan eh, eh, nahi baita ekainaren amahian, seietatik eh, hat eh, baionako elkartenetxan, glen tokian. Eh, zertan da, Prezeski, eh, berrien idekitzea liseoan? Alor, Sailberrien idekitzea, eh, bon, lehenik eh, elduden urtean ukanen dugu Baixo teknologikoa terminaleko xaila idekiko da hori deitzen dugu MKZT Management eta KUDEAK eta, franxesez STMG deitzen baita, beraz, terminala idekiko da eta berezitasuna izango da informatika. E, gero Liseo Profesionala bera idekiko baita hiru xailekin untxalaz, mementuan bik, segiurtatuak ditugu eta askikasle baititugu horietan bat da irugarren profesionala ganaibaita kolegioan irugarren horoko ja egiteko partez diten alko direla horat uh, uh, kolegio tar batzu eien proiektua uh, lantzeko uh, ondotik Eliseo Profesionalean segitzeko edo behiz uh, arglo horoko jera diteko eta beste aldetik batso profesionala bera idekit da lehenik urbil eta herri bizirako zerbitzuen uh, chailarekin frantzisez uh, daitzen da SPBL edo serviz de proximite ala bi lokal. Hortan baditugu uh, askikasle idekitzeko eta bigarren uh, chaila idekiko uh, ginukena, mementoan aski askikasle rektorak ez dauku baimentzen, bainan uh, baliatzen dut dei bat luzatzeko eta proposatzeko uh, autoa egin ez duten uh, Euskal uh, Gazteiri, nahi bat dute merkataritza ikasi uh, baxo profesionalaren bitartez, uh, lau izkuntzak uh, landuz, euskara, Frantsesa, espainola eta inglesa, eta egoaldeko donostiko eskola batekin partaidetzan izanki, be, huai da mementua deliberatzeko, askidutela lizeorat deitzia espikatuko dugu zer den gure uh, proiektu berria. Uh -huh. Eta gaur egungo lizeoan beraz, uh, kolegio berria plantatuko da? Hori da, bastimendu xarrak ustenditugu, alor uh, baliatzen alden parte berenean uh, geldituko dira, den urtean uh, kolegio berri irugela, eran nahi baita bisaigen eta bosgarren bat. Baliatuko dute ere uai baliatzen dugun kantina eta idezeta eh, dokumentalizio zentroa, eta denbora berian, heldu den urtean, beraz kontseiru horokoak lagundurik harra berritzelanak eginen dira be parte zaharrian. Eren charritan etxeparri liseoko zuzen aria, mileskera eta istantian eguna antolatzaileetan den Maide regi burasua, agurekin izanenda zuzenean eta hojitaraziko dugu abia pundua zenta behpiztu baita egun hori nun baita MOTSIDE, Sagarno eguna, bai ekainaren eka inaren amagian, bernat itxipare e lisoaren aldez Seietan Sagarno jastaketa Ondotik, danza, mutxikoak salto taldearekin, amagetan konzertu mundiara MOTSIDE MOTSIDE Xartzea gaualdi osurako hama euro. Xagarno eguna, etxepar elizeoko kampainaren kari, barneko ekipamendoa finanzatzeko, denean laguntzaren beharra dugun. Ekainaren abarrean, bai honako Glenn Elkertetxean, Xagarno eguna! Bernat, etxe parelizeuaren sustenguz, Psiagarno eguna antolatzen da bihar sei orrenetatik goiti, bayonan, elkarten etxian glen uh, gunean, eta helen saritoen zutengin nuen, etxe parelizeu ko zuzendariar, zuzen eiten zaukun zertantziren uh, obrak eta barneko materialaren erosteko irueun mila euro behar zitustela erdia bildu da jadanik, bat gehiago ere bilduko da uh, bihar eta uh, gurekin, biharko egunaz mintzatzeko, ordu gu bat antolatzaile bat, maide regi, i Egun hon Eunta berrogoita amak bat jende lanian uh, bihar Eta hori teraziko dugu berpistu duzuela egun hori Nun bai, txegarrona eguna Be bai, uh, guk uh, parte hartu ginoen dola, Azkena dola zazti urte egin uh, ezen ginoen Eta uh, gukazo so gisa parteide Beraz, uh, segite, pentsatu dugu ideia hona izan entzela, sagararen egun guruan bertiko uh, lana egiteko, sagar noegun antolatzea berriz uh, aztea. Oez da egresa izan egia ergan, eh? ezki, uh, izerdi bota dugu, eh? baina lortu dugu. Ergan haidu, biharkoa pastuta, egon e, kortuko edo segituko duela ekimen horrek? Hori, engeruak eganen. <gülüyor> Uxiko, Uxiko dugunola pastuko den bihar. Aro alde duzu, eh? biharko badozu. Ya Bada da nik, bai, bai, bisiki kontenida. Hala, sakar ganoa iduriz, isuriko dela. Hori da, fresko, fresko. Eta, behar, janduzu behpiztu duzula, jakitate hori basela uh, lehen anturatzen bai zen, bestiak beste gurekin, eh? gure jatiarekin matkean. Bai, bai, bai, Bai, hori da. Iruen artian, bon, be, biarko egunaren uh, prestatzeko, hala, izerdiabota duzuela, botako ere biar, uh, dirudienez, ze lan galein uh, dauzue egun horrek? E, Garenik, uh, erikoetxe ekin nukandugu ahimala, biztanda eta hor jaskik komplikatuak izan da, zentan eginen kampuan egine guk. Lehen egiten ginen bezala. Benen ez zuten nahi. Ordean, uh, bon, askiburko katugira, askenian ez erri gairabaki dute glenen hori uh, kartetxean egitea. Bon, onartu dugu, gero data atseman bertzen, gero guk bali nuen motivekoekin jadanik data zinkatua, beraz uh, aukera guti ginoen, askenian lortu dugu adostea. Eta gero izan dira bon, ori administrazio eta olako gauzatipi antolatzean problema atipi batzu. E, uh, lortu dugu. Askiburuko min eta... Eta pasatuta gero, biar uste dut gozuan izan ginen girela eta besta ginen gula guk ere bai piskat. Boan, glenen bagnean, boan kampuan ere piskat bat ala ere? Kampuan. Sa, uh, eta Sagarno, banaketa uh, kampuan izan enda eta konzertua bagnean. Arabe e gitaraguari uh, lot giten. sei horrenetan, eh? Txotx dela, endela. Bai. Hor gazama gazaitak badira. Bai. Horrek ditugu alendagoz, skolaria eta pantxika maitea, pantxika maitea. Hala, xagartzia shagart, yeah. elkartearen vale. e, izenean. Eta ondutik, txotxegin eta? Txotxegin eta, ebe uh, dina gionen sartuko gira, eta hori zanen da, otkanen or, goi bat uh, ekoizle, egoalde eta sagarnoa xagarnoa ekoizle, eta sartxatuko dute urririk uh, uh, oren bat eta erdiz uh, gotikola era xagarnoa, uh, eta elkarteak elkarte batzu etorriko dira, horiek pintsuak egiten dituzte, Eta hala, hori izanen da hori materdiz, eta gero bestasiko da, izanen da saldo dantza egiteko, Eta, um, gero, konzert, eta gero izanen da txaranga bat, eta gero izanen kontzertua konzertua motive arekin, eta digi bat bukatzeko. Hala, bon, itzorduna gusia, eh, bestiak irrespetatuz, motive erekin da, non eh? muz eta kim kantari, zebdakoak, allarikapenak eh, baitutuzte talde hortan eta bertuteak, eh, mintzatuz izte, pentsatzen dut, bat egiten dutela ekimenarekin menarekin, nola, nola iraganda arreman auriekin? Horren, pixkat, uh, izanaguk jaranik arremanak inuen bai honan horiekin 2000 uh, bitik, horiek uh, motive uh, zehanda egintzutela ditik, eta, bon, pixkat, elgarrezagutzen inuen, eta, bon, gure, bidean elkartu giratzen konzertuak eta antolatuz, eta, izan da zinez, uh, uh, karrikan ikusi dut bat, uh, bai honan, pasatzen zuen, eta, zigira itz egiten, eta, ez pikatu, jaz, hori, urrian, uh, uh, hola. Et j'en dis vous dites, euh, vous rissez à ce que la motiver. Talia, et tabistan da gure buruetan marakizu, beti bada, pistenda ki pipak et aipatounia le project toi et travailles, voyez-vous, bigorteko euh bena, faire un noli explicato sur les project toi Egan e, haidu, hor ekaina, xagarronduaren inguruko kampainakari e, benolazez, e, eta lortu duzue, lotura egiten eta egiterat xagarrondu eguna berriz edo berpistuz. E, beti, kanpainakari entzuten ginoen helen xagitonekin, behar baita iru egun mila euro bildu, beste kitaldi batzu urtean ere pentsatu dituzue, ondokoak? Orden, gu hamar uh, uh, bat gira taletan bakiko jotanzinkaatu uh, gira, bateeaak gero beste uh, beste gauza batzu ginak direnak uh, eskuin nieta esezke jadotsoain egtan eta e hemenzigiko hitz ezetadakitxi hortan kontzentratugiragu ez dira buria ez no sobre alttzatu. baina jaranik hori ikusiko dugu uh, ustez uh, polita izanen da. Enttzuten da jenaginela alien, eta konten gira. Burra sobez, zure txian adibidez, hala zure aurrak. Bez nola, nola dira jakinez eraikin behigian sartuko direla hor buru ilian? E, or, azkena, um, eza ahena terminalean da, beraz gaizua edo ez du batxo haukaiten eta ezagutuko du. Edo pasoa du agian ukanen du, beraz beraz enako eta bestiala augaren ean du. Beraz, uh, vale. Bainan, uh, A bo, dira bai. Ger uh, konten ziren ere elizeo za gean hoi giroa da gehien batuenko inportantea. Uh, nik ez dut uh, transfiorik ez dut ikusiko heldu uh, denuk Belgian. Bururatzeko be azken hititza emaide eh, egi beggiz jendia uh, hitz jokorigabe, gabe motivatzeko biharko. Eta hori, txotxegitera gurekin, eta egumun gozo baten basatzeko, ikastolaren alde, liceoaren alde. Eta iguzkia ere hori zanen dela. Guzkia giro girona eta besta. Bom, be maidearegi milesker pestoan biarko? Be milesker eta ongi torri deneri, eh? Dai, milesker. <laughs> e, Euskalirratiak.eus, Euskalirratean web gunea. Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun, Euskalirratiak.eus web gunean.